Обмивала, як дитя, і часом перевертала б на живіт, і давала ляпасів. А якщо надійде коли-небудь провідати матуся, я щось вигадавши відкинула простиратла, і мати побачила б його голісіньким. Вона, напевно, закам'яніла б на місці, адже минуло років 15, як матінка бачила його таким. Люлю ніжно провела рукою по стигну чоловіка,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 Ріретта збентежено зупинила погляд на баштовому готиннику, що на перехресті Монпарнасу. Стрілки його показували 20 хвилин на одинадцяту. Не розумію, Люлю. У неї дивакувата вдача, і я ніколи не могла збагнути, коли вона любила чоловіків, а коли вони її набридали. Однак із П'єром вона має бути задоволена.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 «Саме цієї ночі ти це вирішила?» «Ти знаєш, я нічого не вирішила», – відповіла скромно Люлю. А все сталося само собою. Вона знервовано вдарила рукою по столу. «Офіціанте! Офіціанте! Він мене доконає! Це офіціант! Я хочу кави з вершками!» Ріретта була шокована.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 Люлю не вміла відчливо подякувати. Вона була надто сором'язлива. «Це мені гидко!» – бовкнула раптом Люлю. -лю, «А я все-таки мушу не купити собі бізгалтера». «Тут?» – здивувалася Ріретта. Вони саме проходили повз крамницю білизни. «Ні, я просто побачила, то що згадала про це».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 І вожірар. Ріретта похвалила П'єра і наголосила, як бездоганно він повівся б за цих обставин. Я люблю Париж, мовила Люлю, тому в мене стільки нарікань на нього. Та помовч бо, люлю. Хто б міг повірити, що ти, маючи змогу поїхати до Ніцци, жалкуєш за Парижем? Люлю не відповіла.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 Часом Люлю трохи стишувала ходу, а інколи й сама тягнула Рірету вперед. Але вони не дійшли навіть дорогу вулиці до лямбр, як Рірета побачила велику коричневу тінь трохи позаду люлю. Вона зрозуміла, що то Андрі, і затремтіла від гніву. Люлю опустила очі. Вона мала вигляд потайний і затятий. Бідолаха кається за свою необачність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 Немов сновида», – подумала Ріретта з острахом. А в устав Анрі тремтіли, напіввідклеївшись, шматочок рожевого пластеру на спідній губі також држав. Дихання, рівне хриплувати, закінчувалося тепер гугнявою нотою. Ріретта почувалася незатишно. Вона не боялася Анрі але хвороба і пристрасть її завжди трохи лякали. Якоїсь миті Андрій простягнув, навманяв перед руку і схопив за руку Люлю. Вона скривилась, ніби осьось ось заплаче, і тремтячи звільнилася. «Ух!» – видихнув Андрій. В Ріретти виникло невтримне бажання зупинитися. В неї кололо в боці, а у вухах дзвеніло.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 Перехожі оглянулися, посміхаючись. Анрі смикав Люлю за руку і речав, як звір, оскаливши зуби. На щастя, проїжджало вільне таксі. Ріретта махнула рукою і зупинилася. Анрі став також. Люлю поривалася йти далі, але вони міцно тримали її з обох боків. Ви повинні зрозуміти, сказала Ріретта, тягнучи Люлю до дороги, що з силою ви ніколи не. Її... Ріретта відпустила Люлю